Itt? És most Közéleti Háttérmagazin Főszerkesztő Fiala János A misort a 18. kerületi önkormányzat támogatja lehet? Ugi van a vonalban, 18. polgármester. Régen nem beszéltünk, így aztán lehetséges, hogy 10 percet is odaadok önnek, hogy arról beszéljen, amiről akar, aztán vagy él vele, vagy sem. Üm, mert egy sor olyan dolog történhetett, amiről nekem halvány, lillagőzőm nincs. Üm, én most arról kérdezem önt, amiről tegnap kutyafuttában, ebéd közben Zintervontel Zsolttal is beszélgettem ő nem volt jelen ugye azt írja Dúr Szabolcs ma illetve tegnap 16 óra 14 perckor előtte is volt róla szó hogy Orbánék újra nekifeszülnek hogy átrajzolják Budapestet és ezt különböző megnyilvánulásokból próbálják összefésülni és mindjárt kitalálnak hozzá teóriát is de nem merülnék el benne Egyszerűen, ha azt kérdezem Öntől, hogy Ön erről mit tud? Hát valóban kb. 6-8 évvel ezelőtt uh, voltak a gazdasági világválság uh, begyűlőzésének elős közöttünk. még bőven nem volt uh, polgári kormányzás Magyarországon. Éppen talán abban az időszakban, amikor a valóban az aktuális egészperejnök uh, jelöltjét kereste, akivel a ciklus utolsó egy évét uh, végig tudja kormányozni. Abban az időszakban készültek uh, viszonylag méreható módon elsősorban kulturális, gazdasági és hát nyilvánvalóan uh, politikai uh, alapon olyan gondolkodások, hogy hogyan lehetne uh, közigazgatásra a Budapestet egy kicsit másképp. Jó, lehetséges, hogy ja. túl messzire fogok menni, aztán akkor legfeljebb a beszélgetést a következő alkalommal folytatjuk, mert ugye Elnézés, de ugye ön egy nagy tudású medvebocs, biztos, hogy többet tud arról, nem fontoskodás. Hogy alakult ki a mostani rendszer? De nem akarok visszamenni a, a csiklábókbarig. Hát ugye a 23 kerület, illetve ezeknek a külön közigazgatása, ez két külön történet. A 23 kerület az a Nagy Budapest egyesítésével 1950. január 1 jött létre, most lehet, hogy pontosan megfogtok, mert nem ötszen, hanem megyen, de ötszen január elsőjével. jött létre. Ugye a első Budapest és a teremeknek a, a, a hozzákapcsolódásával. Ez ugye az akkori szocialista eh, rendszer számára volt egy nagyon fontos dolog, ugyanis eh, abban az időszakban, ugyanúgy, ahogy számos más Európai nagyvárosban, az akkori keresztény középosztály, az a belvárosi részekben többségben volt. Jó, beszéljünk akkor az önkerületéről. A 18. kellett, mint olyan, az egyébként korábban hogyan létezett? Tehát annak a földrajzi vonalai, hogyan léteztek, ha léteztek egyáltalán? Ö, igen, bocsánat, még egyetlen egy mondat, Ö, a, mert ez fontos, a későbbieknek a megértéséhez. Tehát, hogy azért csináltak Nagy Budapestet a kommunizmusban, a korábban egyébként össze nem tartozó, össze nem ízesült, hogy szervesült elemekből, mert így akartak többséget biztosítani a saját maguk számára, még akkor is, hogyha akkor már viszonylag mérsékelten volt szabad a választás abban az időszakban. De ez hogy lehetett ezzel elérni? Hát, úgy lehetett elérni, hogy azok a barna zónák, ahol a munkásosztály jelentősen reprezentálva volt, ezeket... A keresztény középosztály által lakott benárosi kerületekhez csatolták. Ezeknek egyik nyom a. Hát ezzel Budapestet változtatták, meg nem az egyes kerületeket adott esetben, és az egyes kerületeken belül megmaradhatott a polgári arány. Így van, akkor ugye a szó, amit Budapest szavazatai, leadott szavazatai alapján gondolgatott. Jó, akkor azt kérdezem Öntről, hogy 18. kerület, mint olyan határait tekintve, azt a vonalat tekintve, amit Ön lehet, hogy álmában is le tudna rajzolni, az egyébként létezett, vagy hogy jött létre? A, hát a, magát a 18. kerületet is ezzel a, a döntéssel, nagybudapest létrehozásával rajzolták meg. Ugye a 18. kerület, az két település részből állt. Volt a klasszikus értelemben vett Pest-Szentlőny, szóval pest egy megyei város volt. Ezt 1936. január 1-én kapta meg ezt a címet. Méghozzá azért, mert azért húzódott ilyen sokáig, mert korábban község volt ugyan, de a Magyarország legnagyobb lélekszámú községe volt, hiszen rengeteg ipar volt található a területen, és ezért nagyon sok munkás is költözött a terület területére. 1936. január esélyén után a kerület Kispesttel, akiből egyébként az 1910-es évek legelején, az egész 1909-ben vált ki Pesszentlőrinc, akkor azóta volt egy komoly feszültség Kispest és között, és ezek úgynevezett területi vitákon alapultak, és amikor a mai... Hát, a az országok között is szokott lenni. Így van. A mai pálya és annak közvetlen környékéről, ami egyébként addig e, Pesszentlőrinc megyei városhoz tartozott, lemondott Pesszentlőrincs e, községi testülete, akkor a kispest városa a pest Sort vármegye közgyűlésében lemondott a jogáról, hogy e, a 18. kerületek Pesszentinlei része várossá alakuláson, és akkor elhárult ezzel minden akadály a várossá alakulás előtt, és így persze, tehát 36 pro megyei város volt. A másik település része, az pedig Soroksárból vált ki, az nagyon hosszú ideig Soroksár Péterinek hívták, Soroksár egy svább település volt, és ennek a svább településnek a, a, a, a gyakorlatilag elszegényedett mezőgazdasági munkásai, kisegítő munkásai, szolgái, ilyen... Rossz a kérdést nem tudom jobban feltenni. Maga a 18. Kelet, ami, ami így létrejött, az mennyire volt egy organikus egység? Mennyire van egy organikus egység, független attól, hogy ehhez egyébként politikai kéz egyszer hozzányúl-e vagy sem. sem? Ezek az én gyerekkoromban sem volt organikus egység, hiszen a Pesti oldal legnagyobb összefüggő erdőterülete választ el egymástól ezt a két települését, ami most már aztán nyilván a, a 80-as évek második felétől ö, felparcellázták az egyik település részét ö, aztán a rendszerváltás idején egy lakótelepet építettek oda, tehát most már azért fizikailag is összekötődik a két településrész egymással, de ez csak a 80-as években, a 80-as évek legvégén az Alacskai úti lakótelep megépítésével valósult meg, az előtte teljesen különálló két település rész volt, amit egy erdő, illetve egy hatalmas mezőgazdasági terület részben, szántó részben gyümölcsös kertek választottak el egymástól, de nem olyan gyümölcsös kertek, amikre most gondol az ember is itt a saját háztályi környékén, hanem több tíz hektáros gyümölcsösök választották el egymástól. De így lassan persze természetesen szervesült a két település rész egymáshoz, és hát nyilván még a, a, akkor is történtek itt Bizonyos tekintetben a kerülethatárokon módosítások a rendszerváltás idején közvetlenül, ugye akkor a 23. kerület és a 18. kerület, akkor még nem 23. Volt, már mert Soroksár és Erzsébet egy kerület volt, akkor az m 5 építésével kapcsolatban voltak kérdések és rajzoltak ki, pontosították a kerülethatárokat, aztán 1994 után, aztán 1995-ben, illetve 96 ban is, amikor egy hibás felmérés alapján ideiglenesen három évre a 17. kerülethez rakták át a repülőtér egy részét, egy hibás átvezetés következtében, ezért még utána is változott a kerületnek a, gyakorlatilag a... a a területe, illetve a, a határ. Jó, időben most Kérdez? több mint hat évtizedet ugorva, azt kérdezem öntől, függetlenül attól, hogy látta-e, vagy nem, én nem láttam azt a térképet, amire hivatkozik Tarlós István Népszavadságnak megerősítve, hogy van egy olyan térkép, amely 23-ról, 8-ra, vagy akár 6-ra csökkentené a kerületek számát, azt kérdezem öntől, még azt megelőzően, hogy itt különböző rajzokat mutatna a rádióban, független attól, vagy függetlenül attól, hogy egyébként ismeri ezt a térképet, hogy ennek közigazgatási, vagy politikai okai vannak, vagy mind a kettő, vagy fogalma sincsen, vagy, vagy fogalmam sincs. Én ismerek ilyen rajzokat, és ismerek ilyen térképeket, de ezek nem nem egyszerűek. Ezek mondom a gazdasági világválság idején egy teljesen más mechanizmus alapján működő fővárosa, keretkeztek a, a, annak az újságírónak, akinek ez a díztok állított, az, az csak részben állított igazat, abban valószínűleg igen, hogy ilyen térképek léteztek, de ennek a a már a nullával egyenlődött. Hát, Más jó, és az okfejtés, is, amit aztán hozzáfűz, hogy ez egyébként milyen politikai érdek, és aztán jön ugye a Fidesz beltaglalás, amely ma Magyarországon, hát szerintem nem volt annak idején annyi jós, aki kávézatszban jós volt, mint ahánya ma a Fidesz nézik belülről, hogy abból messze menő következtet, és vonjanak le aztán a saját életükre. Ön mit gondol arról, hogy itt most egy valós tervről beszélünk, vagy valamiféle, Teljesen felesleges beszélgetés folytatunk, mert az uborka görbületéről is beszélhetnénk ennek ürügyén. A felesleges beszélgetések nincsenek ebben a tekintetben, de inkább azt mondom, hogy ez egy történési vita részét képezi, nincsen, hogy a, a megvalósuló közeljövőben át van. Magyarul azt mondja, hogy ennek nincs aktualitása? Én azt mondom, hogy abszolút nincsen aktualitása. Ezek, mondom, ezek, ezek 8-10 évvel ezelőtti gondolkodásoknak a legképeződései, amik most valamilyen okból kifolyólag előkerültek. Ez a legutóbb tusványosan az egyik budapesti Fideszes polgármester a 16. keleti Kovács Péter ejtette hogy vannak hangok, amelyek szerint csökkenteni kellene a budapesti önkormányzatok számát, például a kevesebb budapesti kerületet kialakítani, a mostani 23 helyet, majd Talós István főpolgármester a névszabadságnak megerősítette, hogy létezik egy térkép, amelyel azt mutatták be, miként lehet a kerületek számát 23-ról 8 -ra, vagy akár 6-ra csökkenteni index augusztus 2-a 16 óra 14 percet ezt, e, tekintsük az ellenség ármánykodásának, amivel gyakorlatilag olyan témákra akarja felhívni a figyelmet, amelyek nincsenek is? Nem, inkább tekintsük annak, amikor uborka uh, szezonban az EB után és a Olimpia előtt, a nyári időszak kellős és közepén a kétfejű macskák és a, és a nem tudom micsodát, tojó lovak. A híreink kerülnek be a, a. Magyarul, hogyha az utolsó részben azt írják, hogy a budapesti Fideszesek is most nagyon fúrják ezt a tervet, akkor ebben ön nem ismer magára. <gül> nincs mit fúrni. De... <gül> de rendben van, befejeztem. De ez nem, de... Rendben van, befejeztem. Kész. Itt ennyi. Ez nem. Jó, okay. Azt gondolom, hogy nagyon sok olyan kérdés van, amiben, amiben nem is kezdtünk egymásnak, de véleménykülönbségben vagyunk akár a fővárossal bizonyos tekintetben, akár a akár a kormányzatnak a, a, a, a... Én ezt értem, de azok mással kapcsolatosak. Oké. Okay. Azt kérdezem Öntől, hogy ugye le vagyok maradva mindenről, mint a Boravaló, hogy e, hogyan állnak, vagy álltak, vagy állni fognak a tárgyalásai a MÁV-val a metrópótlás ígyben? pontosan tegnap volt nálam megint egy beszélgetés a, a bkk illetve a következő időszaknak a máv illetve a metrópótlás tekintetében kérdések. Meg most sikerült hála Istennek néhány olyan tárgyalást is folytatnom a MÁV-val kapcsolatban, úgyhogy azt tudjuk mondani, hogy a fő kérdés az igazából jelen pillanatban az, hogy a MÁV kap-e ellentételezést azért, hogy tulajdonképpen ha az egységes bérlettel felengedi az embereket. Mennyi pénzről van szó? A vonatokra. Amelyekre. Hát ugye ezt nem tudják pontosan meghatározni, meg tudni akarják, hogy hány ember venni igénybe, és akkor megmondanák, hogy mennyi pénz. Aki is ezt ki tudja megmondani, hogy hány ember venni igénybe? Azonban alapvetően, mondtam, alapvetően rossz, rossz irányban ültek föl a, a, a, a, a, a, a négylábú állatra. <gül> Igen. Mert, mert, mert... Én azt gondolom, hogy egy közszolgáltató, amikor egy másik közszolgáltatónak ö, nem szívességet tesz azzal, hogy, hogy átengedi a uh, bizonyos szellem használt Jól beszél ebben az országban mindenki szívességet tesz, igen? Uh, bizonyos uh, dolgoknak a, a, a rendezésére, illetve egyítésére, a közlekedési problémáknak, amik óvatóra elő fognak állni a Metró rekonstrukció uh, idején hanem mint közszolgáltatónak kell isenkedni. tehát hát ő mint közszolgáltató, igen, és az a dolga... De valószínűleg nincs ilyen identitása, vagy hogyha volt, akkor elvesztette. Hát én azt gondolom, hogy nem, nem nagyon lassan kell kialakulni, és ugye mindig azt fogtam mondani, hogy, és akkor most elnézést minden olyan mávos barátomtól, aki ezzel megsöltődik, hogy az utolsó szocialista nagyvállalat a, a mában, amelyiknek a mechanizmusai, a gondolkodás módjai, azok, úgy, azok, azok arra hajaznak. Tehát, hogyha én valamit teszek, akkor azt nem azért teszem egyébként, hogy közszolgáltatóként úgy a kötelességem, ilyen helyzetekben más gondolkodni, hanem akkor először azt nézem, hogy csinálni, aztán utána, ha meg tudom csinálni, akkor egyébként egyéb És hogyan áll az önforradalmári tevékenysége a kommunizmus utolsó vívmányával szemben? Most, nem, most nem Azt kérdezem, hogy hogyan áll ebben a harcában? Jó, hogy hogyan állok ebben a harcban? Hát most ebben a harcban ott állunk jelen pillanatban, hogy nagy valószínűséggel jelentős metrópótlás lesz. Itt most azon megy a húzakodás, még jelen állapot szerint, hogy mekkora összeget kell majd ezért cserébe fizetni. És ez valami tanulmányra van szükség, aki megírja azt, hogy milyen számról lesz szó. Szerintem, szerintem itt már, itt már léteznek a tanulmányokban ezt a fejezetet, amelyik a várható intercity utazó utas létszám nagyságára vonatkozik. Ezt még igazából nem láttam illetve, hogy fontosan ez mekkora szám, de, de információim szerint több kötetni tanulmány készült már a hármas metróbódlásával kapcsolatban a térség közlekedési átalakítását tekintve. Ugyanis itt, itt azért itt az, itt az, itt az, jóval nagyobb dolgok van szó, mint sem arról, hogy most hány vonatra eh, engedjük felszállni, és hogy hány fognak, akkor felszállni. Hány Betterben másik típusú vonatra, vagy persze Cörény állomáson, meg hát nyilván természetesen itt nagyon sok más dologról is van szó. Tehát a már nem csak ebben tudna segíteni, abban is tudna segíteni, hogy bizonyos, bizonyos meglévő járatokat, amik már amúgy is ugye a, a, a dél budai térségből illetve, illetve a, a Dunántúr irányában ezek azokat megpróbálja továbbhozni, akár egy és akkor ilyetén formán a dél-Pest megye és a budai déli agglomeráció összekötését tudná biztosítani. Azt hívja nekem Bácskai János, hogy ő Bulgáriában van, de hogyha ez engem nem zavar, akkor onnan is szívesen jelent. Ön szabadságra megy, azt kérdezem, hogy mi a jövő héten tudunk beszélni, vagy a jövő héten hagyjuk ki? Tudunk beszélni társadalmat. Jó, akkor egy dolgot legyen szíves jelenítsen meg, vagy kettőt abból, amire én azt mondtam, hogy lesz tíz perc, de hazudtam, mert csak három és fél perc van, amit ön fontosnak tart, és szeretné elmondani, vagy aktualitása, vagy amiatt, mert a múltban történt, de nem lenne jó kihagyni, mert a későbbi beszélgetésekben lehet ennek még szerepe. Egy dolgot mindenféleképpen szeretnék elmondani, hogy hogy az egy évvel ezelőtt kezdődünk, kezdődött harcunk a Gilicetéri körbeforgalom, <gül> e, e, furcsa e, kialakítás az ebből következő megoldási javaslat, ami most már úgy tűnik, hogy. Én Albániában voltam, ott az föl se tűnt volna. <gül> Igen. <gül> Na jó, hát mindenek meg van a maga viszonyítási alapja. Ugye erről a térről azt lehetett tudni, hogy ott egy olyan buszlejárot létesítettek, aminek következtében átmeneti ideig a busz szembe közlekedett a forgalommal. Vagy az autók közlekedtek szembe a buszal nézőpont kérdése volt. De hát egy olyan körforgalom volt, ahol mindenkinek egy irányba kellett menni, kivéve a busz <híris> uh, uh, És mi történt ez ügyben? Szemben Tehát ennek még tudott új a fejleménye lenni? Hát igen, mert ugye kijelölték már... Uh, Hosszas egyeztetések után a végleges állapot kijelölődött. Igen. És ezt megszokták és szívesen használják is. Igen. És most jött el a pillanat, amikor hogy ennek a forgalom technikája is elkészül. Aztán e nebulóját, és ennek érdekében mi jött létre? Forgalomterelő elemek lettek elhelyezve, vagy mi történt? Hát ideiglenes úgynevezett pollerek, ilyen forgalomterelő bóják, terelő táblák, vetettek betonrönköket, hogy az új forgalmat ki tudják alakítani, és most jött el az a pillanat, amikor véglegesítik, tehát elviszik ezeket a pollereket, és járdaszegélyeket, szigeteket, járdaszigeteket, szigeteket, helyeket létecsítik. Én rájöttem, hogy azért is hosszabb az önkormányzati vezetőknek a ciklusa, mert ezeket az eredményeket elérni, ehhez idő kell. <gül> Ez így van, tehát kicsit ez olyan, mint a hadsereg, hogy ami szögletes, azt gyurítják, ami gömböljön. Jó, de akkor egyező meg, hogy akkor nem a MÁV az egyetlen kommunista izé, utózmány, ami még velünk van. Hát ez... Tehát vannak ilyen kommunista leszármazókók még? Nem, nem, nem. én meg kell, hogy védjem a, a, a BKK-t, lehet, hogy ezzel nem sok barátot szerzek a hallgatók között, de de azért itt, itt azért határozott előre mozdulás szálltok a rendszerváltást tekintetében. Tehát itt azért, itt azért már vannak olyan tervezési mechanizmusok, és maga a rendszer is azért kezd már, én azt, azt gondolom úgy működni, hogy, és lehet, hogy még egy eletnekséget mondok, nem kismértékben, Vitézi Dávid előző négy éves tevékenységének köszönhetően, hogy hogy azért ez már kezd ahhoz hasonlítani, hogy egy nagyváros közlekedés Jó, Én nem biztos, hogyha önkormányzati vezető lennék, én kivírnék ez ügyben egy éve. Valószínűleg több íróasztalt szétvernék ez idő alatt. Hát valószínű, de attól még nem működne jobban a körbeforgalom. Ember... De fell fellendíteném a bútorgyártást. Olyan, olyan asztalok csapkodására kell fordítania aminek a végeredményeképpen nem gyújtós keletkezik, hanem a probléma oldódik meg. Pán ez a egyik dolog, amit az embereknek. Nagyon szépen köszönöm. Egy órakor találkozunk, és akkor megbeszéljük a következő beszélgetés időpontját is. Viszont Nem. Köszönöm. hallották a 18. keletpolgármesterét? polgármesterét. A műsort a 18. keleti önkormányzat támogatottak.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 Ha a telefont, akkor az alábi írása képezi beszélgetésünk tárgyát egészen fél 9 Brau robert olvasom. Egyszer beszéltem Hosszan Eszterházi Péterrel egy ültetett vacsorán, egymás mellé kerültünk, leültünk, szösszmötöltünk, egymás felé fordultunk, kezet nyújtottunk és bemutatkoztunk. Péter, a nevünk kölcsönös elhangzása után egy tized másodpercig a szememben nézett, majd kedvesen elfordult és az este során többet nem nézett felém. Ez a felém nem nézés életem meghatározó élményévé vált egy hosszú véget nem érő szavak nélküli beszélgetés. Ekkor megyesi Péter kormányában dolgoztam. Eszterházi elfordulása és többet felém nem a legtisztességesebb és legűszinti belutasítás volt, ami velem valaha történt. Kedves és elegáns, semmi megalázó, kirekesztő indulatos nem volt benne. ilyen még nem találkoztam. Hogy így is lehet, így csak fél ezer év elfordulása és felém nem nézése tud elfordulni és felé nem nézni. Másrészt az elfordulás nem valami olyanért történt, amihez semmi közöm zsigeri gyűlet plegyka, elüjtélet, zsidózás, hanem valamiért, amihez nagyon is volt. Ez volt benne a másodperces rámnézésben. A kedves bölcs egyenes rámnézésben, hogy pontosan tudom ki vagy írja Brau Robert, vagy írta 2016. július 16-án 14 óra 18 perckor. És ezért Eszterházi azért fordult el, mert ki nem állhatta a magonfajtákat. Okos, érzékeny és pontos ember volt, tudta, amit tudott. És az a számára elfogadhatatlan volt. Nem tűrhetetlen, hanem morális és esztétikai értelemben nem elfogadható. Göncárpád és sokan mások, akik a politikában is éltek, azért voltak számára szerethetőek, mert nekik a politika kényszer volt, amely belesodródtak és megmaradtak benne civilnek. Én nem ilyen voltam. Én valóban benne voltam, lubickoltam benne, ez volt elfogadhatatlan számára. A lubickolás. Nem azt gondoltam róla, hogy tisztességtelen vagyok korrupt lopos hatalommán, hanem azt, hogy szeretem, amit csinálok, és ez is elfogadhatatlan volt a számára. A politika szeretete. Mindez nagyon rendben volt. Tiszta becsületes és őszinte elutasítás. Az indulatmentes, mély és megfontolt nem elegáns gesztusa, a szavak emberének csöndje, a polgári elfordulás mélysége és ereje, egy alternatív, de egyenrangú én felmutatása, viszonyítási pont, zsinormérték, erőt és bátorságot adó nem, kontúros, éles, egyértelmű, világos határ nem, melynek túloldalán egy másik élet van mindezt Eszterházi Péter egyetlen perc alatt nekem adta az enyém kezdek valamit akarok, ő elfordult és élt tovább annak persze nincs értelme, hogy és most hal tovább halhatatlan az el nem csépelt egyetemes földön túli értelemben egyetlen pillanatban nézésben gesztusba sűrítette az életét majd átadta és elengedte angyal volt az egyetlen egy, akit ismerte írta Brau Robert Eszterházi Péter halála kapcsán a Facebookon július 16-án 14 óra 18 perckor lehet? A vonalban brown Robert. Uh, azt írod, menjünk végig mondatonként, ha lehet. Egyszer beszéltem hosszan Eszterházi Péterrel. Mikor történt ez? Uh, szerintem egy olyan 10-15 éve talán. Régen. Régen. Hát a megyesi kormány, tehát hogy két, én ugye 2002-2004 között de ott, tehát nagyjából akkor kellett, hogy legyen. Mi lehetett az esemény? Ezt már erre már nem emlékszem, a ceu volt. E, arra emlékszem. E, szerintem valamilyen ismert ember lehetett valamilyen előadás volna a CEU-ban, és aztán utána, hogy szokott lenni a ceu volt egy, egy ilyen érthetett vacsora, ahol na, meghívtak egy pár embert. Hogy beszélgessünk közösen? Miről? Hát, és egymással és a, a volt előadóval, de magára az előadóra már nagyon emlékszem. Ez egy ültetett esemény volt, magyarul senki nem tudta, hogy kikerül mellé. Te Eszterházi Péter mellé kerültél, ha tetszik, Eszterházi Péter került melléd. Ilyenkor az emberre azért hat. Különös tekintettel, hogyha a másikat ismeri, örül, megtiszteltetésnek veszi, te mit értél meg a visszamlékszerre? Ezeket nagyjából örültem is, mert megtiszteltetésnek is éreztem. Leültünk, szöszmetörtünk, egymás felé fordultunk, kezet nyújtottunk és bemutatkoztunk. Az azt jelenti egyébként, hogy ezt megelőzően különösebben hosszabban nem beszélgettetek? Nem, aztán talán nem is, hogy találkoztunk, tehát hogy biztos összefutottunk itt-ott, de nem, nem ismertük egymást a legkevésbé majd, de... Te voltál és te vagy a fiatalabb, vajon ő vagy, te nyújtottad a kezedet, nem emlékszel rá, nincs jelentősége. Hát ez inkább az udvarjasság, nem nem. Mármár. Amikor azt mondod, hogy Péter a nevünk kölcsönös elhangzása után egy tized másodpercig a szememben nézett, majd kedvesen elfordult és az este során többet nem nézett felém, akkor nálad ez egyébként evidens és nem kötekszem, vagy ha kötekszem nem másféleképpen, mint egyébként szoktam, hogy valakit, akit egyébként te nem ismertél közelebbről, per Péterként szólítod. egyrészt inkább ez az írás mód, tehát most ez, ez egy Facebook bejegyzés, amiben én meg... Ez egy olyan közvetlen viszonyt feltételez, amit ez az írás nem igazol vissza? Nem éreztem túlzó intim meskedésnek, különösen, hogy egy olyan emberről van szó, aki az én lelkemben is egy... Egy jelenlévő volt, ez volt a viszonyom hozzá, bármilyen furán is hangzik. Én Péterként értem őt meg. Ráadásul van egy másik szál is, mert nekem viszonylag jó ismerősöm egy ideig, egy bizonyos időben az életemnek munkatársam is volt Eszterházi Péter testvére, Eszterházi György. És az Eszterházi családban ez. Györgytől tanultam, meg a kereszt nagy jelentősége van. Amikor megismertem Eszterházi Györgyöt, akkor egyszer egy beszélgetésben e, Gyurinak szólítottam, és nem figyelt oda, és akkor ezzel nagyon csodálkoztam, és akkor valaki elmagyarázta, hogy e, az Eszterháziakkel nincs Gyuri, ott György van. Tehát e, a keresztereknek van jelentősége azt hiszem, és nem éreztem ezt különösebben. Nincsen idézőjel, az egyszer beszéltem hosszan Eszterházi Péternél a hosszannál, már pedig, hogyha amit olvastam, jól olvastam, és eddig ezt igazoltad vissza, valójában bemutatkoztatok egymásnak, és aztán az igegyat a világán egy szót nem váltottatok egymással. Hát igen, épp ez a dolognak a számomra fontos jelentősége, hogy számomra ez egy nagyon hosszú beszélgetés volt részben ott a pillanatban is, tehát ez a tizen. -másod perc vagy az az idő, amíg ö, volt interakció közöttünk, az, az elég hosszú volt számomra. Ö, másrészt meg ez egy olyan interakció volt, hogy ne beszélgetésnek nevezzem, ami aztán valóban bennem maradt éveken keresztül. Jó, hát erre még felteszek kérdést, mert én ennek kerestem különböző helyeken nyomát és nem találtam, de te majd segíteni fogsz nekem. Mindenesetre az a következő mondat, hogy ez a felém nem nézés életem meghatározó élményévé vált. Az, hogy ez meghatározó élményé vált, ahhoz mennyi időnek kellett eltelnie? Én, az embernek a meghatározó dolgai, azok inkább vele vannak. Oké, okay, rendben van, akkor azt kérdezem tőle, hogy mitől vált ez meghatározó élményé? Bejutott -e. Időről időre ez eszembe jutott. A dolog persze nem rólam szólt, tehát, hogy most én nem vagyok író, és ez egy Facebook bejegyzés, tehát, hogy egy, egy apró emlék, amit én meg akartam osztani azokkal, akik, akik a Facebookon ismerőseim, mert én fontosnak tartottam Eszterházi Péterről. Én... Már pedig, ha magadról ír, írsz, akkor az egyértelmű, mert akkor abban biztos lehet, ha Eszterházi Péterről írsz, akkor erről meg kellett volna bizonyosodnod, már pedig ez a megbizonyosodás elmaradt. Már mit értesz, min miről kellett volna meggyőződnöd? Hogy mindaz, amire felfűztette az okfejtésedet, az egyébként igaz-e, vagy sem? <gül> Egyrészt a íráspont, az a szomorú tény, indokolta, vagy előzte meg, hogy ezt a házítépet nem tudok semmit megkérdezni. De volt rá 13 éved? Másrészt a dolog virtuális, tehát hogy most, ha nagyon profán vagyok, akkor azt mondom, hogy egyébként tök mindegy, hogy igaz -e vagy nem. Jól beszél, csak az a helyzet, hogyha tök mindegy, hogy igaz-e vagy sem, akkor ahhoz nem kellett az Eszterházi, Péter? De. De éppen, hogy kellett az Eszterházi. Nem, ahhoz egyedül te kellettél, és a saját meghasonlótságod annak kapcsán, aki voltál. De ahhoz, hogy ebben el tudjunk merülni, ahhoz tovább kell menni a szövegben, hiszen itt arról van szó, hogy ez a felimlen nézés életem meghatározó élményévé vált, egy hosszú véget nem érő szavok nélküli beszélgetés. Ekkor megyesi Péter kormányában dolgoztam, Eszterházi elfordulása és többet felimlen nézése. a legtisztességesebb és legőszintébb elutasítás volt, ami velem valaha történt. Azt kérdezem tőled, és csak azért nem mondom, hogy Robi, mert ez nem egy igazán barátságos beszélgetés, meg most ez a Robi nem lenne helyén való. Azt kérdezem tőled, hogy mindaz, amit te ebbe a feléd nem nézésbe később és itt belesűrítettél, azt honnan tudod, hogy ez benne volt? Ezt éreztem, de ennek szerintem még egyszer mondom, és jelentősége. De még egyszer mondom, kell, hogy legyen, mert egyébként ehhez nem Eszterházi Péter kellett, hanem valamilyen uh, anyag, amely kimutatja azt, hogy benned milyen érzések vannak. Hát ez hírásnak, tehát az anyag, amit kimutatja, az írásnak híje, de... De hogyha ez írás, akkor ehhez nem kell az Eszterházi Péter halál, akkor ez az emberben ott dolgozik, és ennek valamiféle hatása kell, hogy legyen. Hát hogy ne hát persze, hát de a Leszterházi Péter halála nem ahhoz kellett, bármilyen rondán és tofánul hangzik, hogy, hogy ez az érzés legyen. Sengé... Leszterházi Péter halála az egy alkalom arra, hogy ezt megosztam másokkal a Facebookon keresztül. Tehát, hogy pont erről szól ez a kis szösszenet, hogy hogy élt ez velem ez az élmény és az élményekhez, most tényleg nem akarok nagyon elméleti eskedni, de, de ez az igazság, valóság, az, azok érdektelen fogalmak a, az érzések világában. Oké, rendben van, tehát rólad van szó, nem tudok más tenni, el kell, hogy fogadjam a verziódat, de én azt kell, hogy mondjam, ha magamból indulok ki egy ilyen szituációban, egy ilyen ültetett vacsorán, roppant kényelmetlenül kezdem ilyenkor magamat érezni. Én nem éreztem sem akkor, sem azután, és, és, és pont az volt benne a szép, hogy ez évekig eszembe eszembe jutott. De mi jutott az eszedbe? Mikor láttam Eszterházi Pétert, pont az a, az a, az a kettőség, hogy nem volt sok élményem közvetlenül Eszterházi Péterrel, és akkor időről időre olvastam Eszterházit. Jó, de, de maradjunk ennél az esténél. Hát ennél az esténél az történt, hogy te azt feltételezted, hogy a bemutatkozásodat követően ő tudta azt, hogy te ki vagy. Itt egyébként két eset van, vagy tudta, vagy sem. És azt követően, hogy tudta, hogy te ki vagy, azt követően a szó fizikai értelmében, vagy a szó verbális értelmében negligált. Igen. Ez most... Egy kijelentés volt a részéről, az a kérdés, hogy ez így van-e? Hát nem tudjuk, hogy hogy van. De ne haragudjál, erről és már, ha nem, ha nem a negligációról van szó, valamit ebben a negligációval való együttérzésről 13 éven át, akkor miről szól ez az írás? De nem, te azt a kijelentést tettek, hogy nem tudjuk, hogy így van-e. Hát, hát ahhoz, hogy meg, tudjuk azt, vagy meg kellett volna tudni az, hogy ez így van-e, ahhoz esetleg meg kellett volna tőle ezt kérdezni. Miért nem kérdezted meg? Már nem volt jelentősége, mert... Hogy nem volt jelentősége annak, hogy egy, volt, mert... egy, egy ültetett vacsorán valaki egy árva, büdös kukot nem beszél veled, miközben egyébként másokkal beszélt? Igen, beszélt. Nem volt jelentősége, János, mert, mert, mert ez egy érzés volt, egy élmény, egy, egy emlék, ami... ami... Ne úgy emlék nem lehetett, érzés volt. Ez az érzés akkor miről szólt? Erről arról szólt, hogy. Na, ez az érzés arról szólt, hogy ez az ember engem nem szeret? Nem, nem. nem ez az érzés arról szólt, hogy eh, lehet úgy is -e valakinek az integritását, a morális tartását és a véleményét, hogy ezzel bármennyire is úgy tűnhetne, ne sértsen meg másokat. De abból indulsz ki, hogy egyébként akkor, amikor bemutatkoztatok, akkor Eszterházi Péternek tudnia kellett az, hogy te ki vagy, és nem elég, hogy tudta, hogy ki vagy, de mindazt róla tudnia kellett, ami egyébként egy politikai kurikulum vitében hosszasan le van írva. Igen, de nézd ide, egy ültetett vacsorán az ember már csak udvarjesságból is oda-oda fordul a mellette ürőhöz. Tehát, hogy, hogy most a tények szintjén valóban ez történt egymásra néztünk volt egy szünet, és utána elfordult és a mellette ülővel beszélgetett egész este vagy evett maga elé nézett és nincs jelentősége a, ha nem lett volna jelentősége nem írtad volna meg A jelentés nem, annak hogy, hogy mit gondolt ő annak van jelentősége hogy én mit éreztem vele kapcsolatban annak van jelentősége, hogy, hogy, hogy van egy ember, aki ezt jelenti számomra 66-67 évig él, csak sajnos, de 66-67 év alatt szerintem szinte egyedüliként Magyarországon politikai értelemben olyan tartás mutatott, ami tartást én senki más. Nem, nem áll módon van vele vitatkozni, éppen viszont egy tegnap halott interjú hívta fel arra a figyelmemet, hogy Eszterházi Péter maga azok közé tartott, nekem egyébként viszonylag közelről volt módomban ismerni tavaly a barátnőm születésnapja kapcsán a vendégszeretetét is élvezhettem, akkor már beteg volt hosszabban, de nem a magam személy a fontos, de a mi kettőnk viszonyát például permanensen azt fémjelezte, a barátnőm nem is nagyon szerette ezt a részét, hogy kérdeztem tőle, valamit nem értettem. Mert az, hogy te ott ülsz mellette, érzékelsz valamit, és nem kérdezel, az azért furcsa, mert a tegnapi interjúból az derült ki, hogy Eszterházi Péter azok közé tartozott, akik ezeket a szituációkat szinte megelőzték, vagy ha létrejöttek, akkor kifejezetten aktív volt benne. Tehát nem volt rá jellemző az elutasítás. Olyan szituációban is, ahol egyébként ő volt igazságtan alárendelt, mint egy tegnapi interjúból kiderült, a feleségének kellett elrángatnia, mert ő egyébként beszélgetést kezdeményezett volna azokkal, akik őt ilyen igazságtalan helyzetbe hozták volna, mert hogy őt egyébként annak a szituációnak a létrejötte ilyen mértékben érdekelte. Tehát az egyetlen nem volt nyilvánvaló, hogy te a saját kérdésedre ne kaptál volna tőle valamilyen választ, ami egyébként visszaigazolt volna, vagy sem? De vannak helyzetek, amiben nem kell kérdezni, és nem érdekesek a válaszok. Ennek az írásnak szerintem az utolsó mondata az érdekes, mert most angyal volt ez igaz? És erre biztos azt mondom, igaz, igen, angyalok vannak, ő nekem egy politikai angyal volt. Én ezt értem, de azt írni, hogy angyal volt az egyetlen, hogy akit ismertem, az azért is túlzás, hiszen nem ismerted. Az írásait ismerted, őt magát, nem. Ott, amikor megismerkedhettél vele, volna vele, azt kihagytad? Hát szerinted. Szerintem meg mélyebben ismertem, mint akárki, de ez egy, ez egy olyan vita, ami ami nem vezet sehova, különösen... Hogy a, a te ismereted egyébként hogyan lett mélyebb, mint bárki, amit az előbb mondtál? Mi által? Hát a, erről szólnak a tized másodpercek, János. Tehát a dolog az arról szól, lehet, hogy neked nem volt soha ilyen élmény az mert Én hálás vagyok a sorsnak, hogy volt, hogy én tényleg úgy gondolom, hogy megismertem ezt a házitét. van ilyen. Az élet ilyen, János, hogy néha az ember egy tized másodperc alatt jobban megismer valakit, anélkül egyébként, hogy beszélgetne vele. Te egy rádiós újságíró vagy, aki mindenkivel beszélget, te így ismersz, így ismersz meg embereket. De általában egyébként én is beszélek, hogy szoktam emberekkel, és úgy ismerek meg. Eszterházi Péter esetében nem kellett megismerni, nem kellett beszélgessek Eszterházi Péterrel, hogy én azt gondoljam, Megismert. És téged ez a, tételezzük fel, hogy igazadból sose fogjuk tudni, 50-50-re lehet adni. Téged ez a, ez a, ez a negligálás, vagy ez, a, ez az elfordulás, ez téged egyébként nem zavart? Nem, nem, nem. És miért nem zavart? Nem. Hát ez úgy a furcsa, azért nem zavart, mert nem tudom elmondani, mert úgy tette, hogy, hogy ne volt benne bántó. Jó, ja, de egész egyszerűen levegőnek nézett. Meg. Az... Hát levegőnek nézett téged, mint aki nem létezik. Nem, János. E, és a, én úgy éreztem, hogy nem levegőnek nézett, e, mert ha levegőnek nézett volna, az bántó lett volna. És Miért ez a történet rólad szól, és nem róla? Nem, szerintem ez róla sokkal inkább róla szól. rólam csak abban az értelemben, hogy, hogy megtapasztaltam ebben a picike interakcióban valami olyat, ami egyrészt, amit egyrészt soha máskor, másrészt, ami nagyon hiányzik Magyarországról, és a... Jó, én azt gondolom, hogy te belelátsz valamit valamibe, és én csak azt tudom tenni, hogy kérdezek aztán, akik hallgatnak bennünket, eldöntik, tehát eddig nem győztél meg a magad igazáról, de ettől természetesen te még gondolatod azt, hogy ez így van. Nem szeretnének meggyőzni az igazamról, hát erről szól, ez az írás, és erről szól ez a beszélgetés, hogy én senkit nem szeretnék meggyőzni, én elmeséltem valamit, ami, ami pont azért írtam meg, mert elmeséltem, és aztán. Jó, de maradjunk a szövegnél. Másrészt az elfordulás nem valami olyanért történt, amihez semmi közöm zsigerid gyűlölet, plegyka, elítélés, zsidózás, hanem valamiért, amihez nagyon is volt. Ugye, e, hogy ekkor éppen a megyesi Kormányban dolgoztál, azért, ha belegondolunk abba a te politikai előéleted, nem a megyesi Kormányban kezdődött magyarul, hogy ez a fajta semmibevétel, Elszerházi Péter esetében egyébként minek szólt, arról neked fogalmas sincs, hiszen épült volna a Pető Róbert kabinet főnökének is. Pető Iván. Pető Iván, bocsánat, rosszul mondtam, igazad bocsánat. Persze, persze, és meg sok minden másnak is szólhatott volna, de én úgy éreztem, hogy nem másnak szólt. De neked volt egy fél mondatod, ami szerintem egyszerűen félre érted tényleg, nem meg ebben az írásban. Nincs meghasonlás. Az égegyett a világán. Lentem a meghasonlás szót az utoljára tegnap használtam, de hogyha te használtam volna, akkor azt kérdezem tőled, hogy másrészt az elfordulás nem valami ennél történt, ami ilyen semmi közöm zsigeri gyűjt plegyka előtte zsidózás, hanem valamiért, amihez nagyon is volt. Elnézést. A zsidózáshoz nagyon is között van. Hát ugye az, hogy valaki zsidó -e vagy sem, mert az előítélet ahhoz tényleg nincsen között, de a származásodhoz van. Tehát az, hogy az elfordulás végül is egy hozzád pótló, pótlékként ragasztott valami miatt szó, vagy a származásod miatt, e tekintetben a zsidózásod ott egy rosszul használt szó. Nem használtam rosszul, általában nem használok rosszul szavakat. Az ember származásához morális cselekőként nincs köze. Tehát, ami itt ebben a gondolatban úgy használom, a közön van szót, mint morális cselekő, tehát döntést hozó érző lény, és az, hogy valaki ennek illetik, ahhoz nincs közöm a szónak ebben az értelmében. Ö, egyébként pont ugyanúgy nincs közöm, ahogy az előítéletekhez, vagy a gyűlölethez, ami, ö, ami rám tapad, ö, ahhoz van közöm, aminek, ö, amit én állítok elő. Azt, hogy én zsidó vagyok, azt nem én állítottam elő, hanem a szüleim és ö, még száz generáció előttük. Az, hogy én úgy döntöttem az életem egy viszonylag korai szakaszában, hogy minden, amit csinálok, annak jelentős politikai tartalma. A van, társadalom politikát csinálok, közéleti emberként is politikát csinálok, egyébként üzletemberként is, ami Magyarországon éltem, politikát csináltam, tehát annak van köze hozzám. Az én választottam, azt én akartam csinálni, akarom is, ma is. Tehát ez az írás, ha valamiről nem rólam szól, hanem arról, hogy Eszterházi Péter számomra azt jelentette, hogy van alternatív út is, és ez az alternatív, tehát, hogy másképp politizál az ember, angyalként, ha tetszik, úgyhogy hogy elfordul, és... Én most... ezt értem, de ez számomra ez az egész történet egy olyan tükörről szól, aminek kerete van, de üveg nincsen benne, mert azt írod, hogy a kedves bős egyrecs rámnézésben az volt benne, hogy... Eszterázi azért fordult el, mert ki nem állhatta a magamfajtákat. Én is nem tudom, hogy milyen a magadfajta. Tehát ki nem állhatott? engem. De hogy a magam fajta, az ugye arról szól, hogy a lubickolókat ki nem állhatja szemben Göncárpáddal. Tehát itt már egy egész teória van ahhoz fűzve, hogy egyébként Göncárpádot, vagy ott esetben másokat miért fogad el, Eszterházi Péter, és miért nem. Ezt egyébként egy ránemnézésben kizárólag akkor tudja az ember eldönteni, hogy a magával folytat párbeszédet, és nem Eszterházi Péter. Ha valami, akkor ez mutatja számomra a te valamint azt, hogy milyen mértékben nem vállaltad az akkori jönedet, ha vállaltad volna, akkor a büszkeség nem hagyta volna azt, ami akkor végül is létrejött, de ez természetesen az én versió. János, különböző emberek vagyunk, sem meghaszonolottság, sem büszkeség, identitás, ami egy elég... Jól beszélsz, pontosan ez az identitás hiányzik belőle. Tehát egy olyan identitás, amely egy ránézés kapcsán hirtelen leesik az emberről, mint valami ruha. Nem, megyet el kevésben se esik le, János, épp, épp ellenkeződek, tehát rólad lehet, hogy leesne, rólam nem esett le, e, megerősíted benne. E, Megerősített abban, és erről szól Gönczárpád, egyébként, hogyha olvastad a hasnyalmirigy naplót, amit én akkor még, mikor ezt írtam, nem olvastam, akkor abban pont van egy bekezdés, amikor a Szerházi Gönczárpád temetésére megy, és ott pár mondatot írgön Szárpárdról és az ő tisztességéről a politikában, ami utóra ezt a gondolatot mindenképpen igazolta, bár nem nekem mondta, bár mégiscsak nekem, is olvasók, mint én is hallottam őt. Szóval, hogy, hogy egyáltalán nem esett le ez az irányítás, hogy ellenkezőleg megerősödött. És a magam az azt jelentett, hogy igen, van egy jó néhány ember a világban, aki Aktívan, ha tetszik, nagyon lehet aktívan éli meg a saját politikai céljait, vágyait. tesz érte mindenben, amit, amit csinál, mondom én társadalomtudósként is csinálom. Csak az, az időrövédsége miatt hadd kérdezem azt meg tőled, hogy tételezzük fel, hogy igazad van, de ez, hogyan tudod olyan részletesen megélni, mely szerint nem azt gondolta rólam, hogy tisztességtele vagyok korrupt lopos hatalomán, hanem azt, hogy szeretem, amit csinálok. Tehát nem elég, hogy valamit belelátsz ebbe, hanem azt még ilyen részletesen is elemezni tudod, anélkül, hogy erről egyetlen szót is váltottatok volna. Honnan tudod, hogy ezt nem szerette benned? Ilyen ez. Ilyen ez. Ilyenek, vannak ilyen pillanatok. És Ez számomra a saját magad el nem fogadásáról szól. Hát <gül> számomra röviden mondom nem, és most nem akarok illetlen, hogy számomra az, hogy te nem tud elképzelni, hogy vannak ilyen pillanatok, mit jelent. Én pontosan tudom, hogy ilyen pillanatok mit jelentenek, és utána iszonyatos mértékben próbálom ezeket a dolgokat, vagy a másikkal, vagy magamban úgy tisztázni, ebben ugyanis a tisztázás szándéka nincsen benne. Ebben az, eb, ebben az hogy egyébként, amit te sokra tartottál magadban, ebben nem arról van az, hogy az Eszterházi Péternek nem volt igaza, ebben az írásban az volt benne, hogy az Eszterházi Péternek épp úgy igaza volt, mint neked, és akkor nem tudom, hogy a kettő hogy fér meg egymás mellett. No, na hát ez, na, hát ez a dologségsége. Igen. Eszterházi Péter, az általán vélk, Eszterházi Péter igazságnak is ott van a helye, és az én igazságomnak is ott van a helye. És az szép... Igen, csak az Eszterházi Péter igazságáról nem tudjuk, hogy ez az Eszterházi Péter igazsága-e, a te igazságodról tudjuk. Tehát én azt gondolom, hogy az Eszterházi Péter igazsága te énednek egy része, amit belevetítettél Eszterházi Péterbe, és most is görcsösen ragaszkodsz hozzá, amit én természetesen tudomásul veszek, de a magam élettapasztalata arról szól, hogyha nem is vagy egy meghasolott személyiség, az az, az az érzésem, ami veled kapcsolatban korábban is volt, hogy te egy nagyon okos zsoldos vagy, megerősödött. Bár, bár, bármi lehet a te érzése ezzel kapcsolatban, biztos, hogy nem vagyok zsoldos, ha pont arról szól ez a szöveg is, meg hát hála Istenet az életem egyébként Magyarországon és Ausztriában is, ahol ma élek, hogy, hogy én értékek mentén cselekszem politikusként a szónak, nem a választott tisztüselő értelmében, hanem abban az értelemben, hogy minden, amit csinálok, annak politikai, a tetszik a életet megváltoztatni akaró, a társadalmi viszonyokat megváltoztatni, befolyásolja, hogy befolyásolja akaró tartalma van, akkor is... De akkor ezt miért nem tisztelte benned, Eszterházi Péter? Mit értett félre? Életet élt János, hát erről szól, amit az előbb mondtál, az volt a, a, az egy nagyon pontos leírás volt. Az ő igazsága az, az a, a a morális integritás Elmutatásának, az elfordulás eredmény. De ennek a morális integritásnak te miért nem lehetél a része? De pontosan része voltam. Épp ez a poén benne, épp ez a, a, a, a fantasztikus. De hogyan lehet egy visszautasítást elismerésként egy életen át az ember mellén hordani, mint valami kitüntetést? Nem, sem, semmilyen elismerés nincsen benne, semmilyen kitüntetés és semmilyen hordás. Egyszerűen arról van szó, hogy találkoztam egy emberrel, aki ott és akkor felmutatott nekem egy alternatív életmódot, politikai életmódot. És a rád nem nézésben. A rád nem nézésben, és ez nekem nagyon szimpatikus volt, és megértettem ezáltal, hogy az a jó, hogy vannak alternatív lehetőségei. Én nem ilyen vagyok, én nem így élem az életem, de... Nagyon tisztességesen és csodálatra méltóan, zseniálisan és fantasztikus tehetséggel megáldva lehet egy olyan életet élni, ami tök más, mint az enyém, és nem akarom magamat sem egy lapon említeni Eszterházi Péterre, mert nem vagyunk egy lapra illőek. Csodáltam Eszterházi Pétert sok minden miatt, de leginkább azért, mert felmutatott számomra, egy alternatív politikus... Oké, okay, akkor te egyszerre tudtál együtt élni azzal, hogy így viselkedett veled Eszterházi Péter, és az, hogy amit te csináltál, az nagyon is rendben volt. Így van, így van. És a kettő megfért benned. Abszolút. És, és Anélkül fért meg benned, hogy erről egyébként vele egy szót is váltottál volna. Igen, igen. Igen, igen. És, ez, ez, és azt gondolom, hogy Hogyha több kis eszterházi Péter lenne Magyarországon, akkor az egy csodálatosabb ország lenne. Így is csodálatos, csak egy nagyon szomorú hely, ezért jöttem el Magyarországra, mert az, ahogy én élek, és azt, amit én gondolok a világról, azt ott nem lehet csinálni, mert hogy nincsenek eszterházi Péterek szerintem. Ahhoz, hogy az ember egy olyan aktív politikai életet éljen, mint amilyet én élek, ahhoz nagyon sok Eszterházi Péterre nem zseniális illóra, hanem jelentős morális integritással rendelkező ember. Vagy. Jó, az utolsó szójoga, ti egyébként azt gondolom, amit a beszélgetésünk végén, hogy te megláttad saját magadban az Eszterházi Pétert, és rájöttél arra, hogy tehez kevés vagy, de ehhez ö, csak egy apró és ürügy volt, Eszterházi Péter, mert valójában ahhoz, hogy erre te tényleg rágyere, ahhoz beszélgetni kellett volna vele. Ez a te véleményed abban egészen biztosan igazad van, hogy ha kerestem volna ezt a akkor csak arra jöhettem volna rá, hogy én kevés vagyok ahhoz. Pedig ezt a morális tartást, ezt, hogyha nem is vagy fél ezer éve arisztokrata, megszerezhetted volna. Azt az tudás nem. De az a törekvés, hogy az ember fél ezer évet nem tudsz behozni, meg nem tudsz oda születni, hova ő született. De az, hogy ez a fajta viselkedés téged is jellemezzen, vagy hogy megtanuljad mindazt, ami által az ember így viselkedik, ez az, ami teljesen hiányzik az írásodból, és ez az, amit által számomra hiteltelen. De János, nem is akarom. Hát ez a pojém hogy, hogy ez az én fél ezer mert sincs egyszerű problémám, sőt nagyon büszke vagyok a saját véleményemre, hogyha ezt lehet mondani, ahogy az ember a múltjára nagyon büszke, vagy a szüleire, vagy a, vagy a nagyszüleire, de ezen túlmenően is éppen ellenkezőleg. Hát pont az, az a, a, a lényegedben, hogy vannak alternatív életek, és, és az megerősít, hogy, hogy a másképp élni lehetősége, az ugyanolyan jó, mint az úgy élni lehetőség. De mi nem akartad meggyőzni te Eszterázi Pétert arról, hogy ez rosszul gondolja? Miért kellett volna nekem, ha én egyesi Péter lettem volna, azt éreznem, hogy ez a Brown engem nem vállal föl? Mert te vagy, te akarsz mindenkit meggyőzni, én senkit nem akarok meggyőzni. Én a Viszont meggyőzel látod magadat olyan esemény kapcsán, amiről azt se tudod, hogy tényleg arról rosszul e vagy sem. Így van. És ez engem megnyugtat és megerősít, és ezért is sok minden egyéb olvasmányélmény miatt is, mondatok miatt legfőképpen, de ezért is hálás vagyok Eszterházi Péternek, és ezért is borzalmasan fáj a halála. Azért is fáj a halála, mert miközben persze a könyveivel, meg a mondataival bármikor tudok találkozni, még egy ilyen élményem nem lesz soha többet, mert vele, az emberrel nem fog tudni találkozni, és ritkán ért ennyire súlyosan valakinek a halála. Biztos van benne az is, hogy, hogy távol élek Magyarországtól, és nem vagyok benne a magyarországi viszonyokban, de, de nagyon hiányzik az, hogy valahol a távolban Magyarországon legyen egy olyan ember, mint Eszterházi Péter, és, és az, hogy meghalt... Hát adott esetben te lehetnél, csak ahhoz vissza kéne jönni. Nem, én nem lehetnék, és nem is akarok lenni, én csak jól vagyok ott. Én azt az életet élem, János, amit élni akarok, és ez engem megnyitott, és az a szépsége, hogy azt hiszem, hogy Eszterházi Péter is azt az életet élte, amit ő élni akart, és a hasnyányi mérén napló elolvasásában megerősített, mert mind a, ha tetszik, hogy ilyen patetikusan lehet ezt csak mondani, a halál árnyékában is pont azt az életet élte, ami legalábbis a napló tanulsága szerint számolra úgy tűnik, amit élni akart. És ez, ez, ez csodálatlan méltós, ez csodálom benne, ez is csodálom benne. Köszönöm szépen. Örök a beszélgetésnek, sajnálom az apropót. Brawl Robertet hallottak. És most, Közéleti Magazin Főszerkesztő, Fiala János.